Jo soy socia solidària de contrabanda FM, porquequ cre en la llibertat d'expression de i la practico. I és exercci solidari de contrabanda FM. perquè els moviments socials necessitem informació alternativa. Jo soc sociosolário de contrabanda FM, perquè creo en la lltat d'ex expresión. Jo soc soci solidari de contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdios sense anuncis comercials. Jo só ex exerccia solidària de contrabanda FM, perè? Porque... L'autosessió de les ràdios lliures la fem entre totes. Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu. Truca'ns els dimecres al vespre al 9 3 3, 7 7 3 6 6, escriu nos un mail a contrabandaradio arroba contrabanda.org o informa't a, informa a contrabanda.org. Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.